To all who come to this happy place, welcome. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future. Hej och välkomna till Luis och podcast. Idag så vet inte jag riktigt vad vi ska prata om, men du har lite ämnen idag. Jag har inte skrivit upp några ämnen, men jag ska släcka det här först bara. Ja, vi kan ju så. ta upp, var sitter vi idag? Idag sitter vi, ja, ja vi sitter vid eljusspår. Ja. Och tittar ut på en åker. Jag tänkte se vad vi satt specifikt, men all the crazy stalkers. Ja, vi Gud, lät ju shit på oss har du inte att bilen typ är dyrt? Var det det som lät? Eh, ja. Nej. Det är skit. Alltså vi kanske rullar inte. ut på åken. <laughs> kanske vi gör Ja, vi står alltså. Det är en åker precis framför oss. Och lite skog och lite sånt kul. Cool. Bakom oss är en bilväg så. Ja. Och tidigare ville åka till ett annat slott idag. Men jag stoppade henne för det. gick ju inte så bra förra gången. E Eftersom att vi bara satt och princip skrek ja. hela podden. För att vi var livrädda för... Banditer och vålnader. Ja, det kanske inte är bilen som låter. För jag sitter och lät igen. Nej gud det är kanske någon. Det är Hannibal-lektor. Men sluta jag så Vi är inte sådana som tittar på titta på en Skräckfilm. skräckisar. Men jag har faktiskt sett. Rysare. Rysare. Två stycken bland annat. När lammen tystnar. Ja och sen såg vi Shutter Island. Men det är väl mer av en thriller kanske. Thriller. Som Michael Jackson hade. Uttalat det? Nej, han har sagt det kanske. Ja, jag har... Eh... Hon har varit förberedd, eller? Hon har för... hon Jaha. är förberedd, så hon har skrivit ner lite punkter hon vill tala om i dagens poddradiosändning. Typ. och eh, ja har du några konstiga saker du gör? Alltså typ tvångshandlingar eller sånt som du upprepade upprepat gånger? Eh, ja. Mm. Eh, om jag ska tvätta händerna eh, på ett ställe som har pappershanddukar i en sån här pappershandduksautomat mm. så måste jag alltid ha fyra stycken <laughs> jag okay, vet jag inte varför bra. för att det måste alltid ja. vara fyra för jag tänkte ju förut på så här. hade någon tvångshandl och jag var nej, nej, inte jag inte jag. jag är sund i kropp och själ och mm. hälsa och liv, men mm. det var ju det att jag insåg att jag alltid tar fyra stycken men jag vet inte, jag tror att det är mer en vana Mm. Så det är väl typ så. Men, det är ju inte en dålig vana riktigt heller. Utan att jag typ slösar på sjukt mycket. Oh, nej inte o. Oh, blekt jävla papper. Man behöver ganska mycket papper. Fack. För personerna. <laughs> som bleker pappret. Ja. De ska jag föra krig mot. Nej, men är det så att du räknar. en, två, tre, fyra? Alltså jag tar ju, 2, 3, Jag tar dem i varje hand. Okay, 2, så jag tar så här, en med höger, en med vänster En med höger, en med vänster Så mm. jag är lite så nigg nig", och bara ah. Och då tar jag alltid fyra Jag slutar ut fyra för jag känner nu är nog Jag tror jag tar tre kanske Men det är inte något så här som Nej. Som du alltid gör, du kan ta fler Nej ah. jag har fyra mm. Inga mer Nej, inga fler <laughs> Inga fler papper <laughs> du Nej, Inga garderoben Nej för jag tänkte på det här Jag hade När jag bodde i När jag var mindre, yngre Så Ähm, När du var ett vårt barn. hade jag ganska svårt att så Jag vet inte, jag... <skratt> nej, jag var inget vårt svinsbarn. <skratt> nej, ähm, och så läste jag på kvällarna. Och så innan jag släckte så kom jag ihåg att jag var tvungen att jespa två gånger. Innan jag fick släcka. Det är jättekonstigt. <skratt> jag får en lite konstig bild av det. Jag har känt det i sju år. Mm. Jag vet inte om det här. visste inte nej. om det här. nej. Det är jättekonstigt. Nej, Innan var det såhär, skulle det hända någonting om du inte det två gånger? Nej, jag vet inte. Jag var bara tvungen att göra det. Annars... För då är du med typ, en tvångstanke om det ligger någonting bakom. Typ såhär, ja, men det kan vara typ så att annars skulle jag... skor brinner upp. Och med... Ja, men jag har ju en till. Det har ja. jag sagt också. Ja. Jag är lite så här att jag måste alltid säga åt... Säga åt? Säga till min... Pappa eller mamma innan de ska åka hemifrån. Att de ska köra försiktigt. Ja. För annars får jag för mig. Att de ska liksom vara med i en bilolycka. Och, mm. och jag vet inte. För det är, ju helt liksom, det är ju inte alls relaterat. Till vad jag säger till dem. Liksom. Men på något sätt känns det så här. Jag måste mm. säga att de ska köra försiktigt. Mm. Och ibland blir det så här. Jag älskar dig. Lite så här. Ja. För att jag blir, så här, jag blir typ livrädd ibland. Alltså jag blir så här. Jag blir så här Jo, men alltså jag allt såg inte... så sjukt fragilt alltså om man tänker på det för det är ju så här vi snackar väl om det här om dagen. man kan ju typ så här dö coola vippen när som helst. Ja. Men man gör ju liksom inte det förhoppningsvis. Man kan göra det. Men man kan. Mm. Det finns en en, inte en chans. Det finns mm. en möjlighet. Mm. Men grej, jag, jag tycker inte om att säga eller jag säger hejdå och så säger jag alltid vi ses snart eller vi ses imorgon. Vi ses snart och så är det så här ses snart det kan vara så här jag ser det i himlen. Snart. Så så eller helvetet. Eller bland hinnåle. Mm -hmm. Hos hinnåle. Eller hos eh, någon annan. Eh, jag vet inte. Men eh, nirvana. Med kurt. Med kurt. kurt. <laughs> Kure. <laughs> Kure K. Kure C. Ja, men jag vet inte. Eller en till som jag har Man tänker inte riktigt på att man gör det här. Ursäkta. <coughs> men... När jag går förbi folk på stan mm. i, i, Speciellt vissa människor Ibland gör jag så med alla människor Men vissa människor Att jag håller andan när jag går förbi Jaha För att jag luktar äckligt eller vadå ja. jag är här, nej, du men, nu, bara du är helsk äckligt. Nu håller jag andan Och säger så, så här. Uh. Alltså jag förstår dig på ett sätt mm. Men jag gör det mest så här Om typ folk röker För att Speciellt när jag är förkyld för jag blir så överkänslig mot typ, lukter och mm. sånt. Så jag blir så här: äh, Du inkräktar på mina. Känselspröt. Mm. Jag inte säga. Mm. Ja, men precis. Men gör aldrig du det. Äh, inte vad jag så här kan tänka på, men jag kan tänka på det. Jag kom på något annat vi gjorde. Ja, men, oh, sak... men. Jo, men, jo, men mm. alltså det gör ju du också. Men det är kanske mer så här: vana och artighet. Men jag säger ju alltid hej till buskaföraren. Jag... Gud, de som inte säger hej. Nej, jag blir så här, oj. Jag blir så här förvirrad nästan. Jag blir så här, oj, det var, ja, det var konstigt. Eller mm. menar du busskafförerna eller Nej, personerna jag, som för, inte säger hej? Nej, personerna. Här. Det är ja. jättemön som inte säger hej, men vi är så att man säger hej. För jag känner att det är trevligt. Ja, vad fan? Och sen busskafförerna som inte säger hej, då blir jag fan irriterad. Nej, för det finns en. Vi åker i buss varje dag till skolan. Och hem. Och hem. <laughs> ja. Eh, ganska långt mm. över länsgränsen. Eh, och... Vi säger inte vilka län. Nej, och tydliga att vi ska bara... Typ... Stakhusen här kommer Prata. annars. Vis? Ja, storhet för sin... sinne har, vi... har vi drabbats av. Ja. Eh, han sitter i hörnet av sin lilla... Eh, han i morse tittade ju till och bort. Märkte du det? Alltså, jag åkte inte så nej, just, så han, han kollade så ut genom fönstret. Typ, jag bara, hej, hej! Och han bara... Ho -ho. Det är samma plån ja. Men också... Eh, vad jag tänkte på när man håller andan. När ja. det har äckligt i ett rum, Typ typisär på en toalett. Ja. Då, vill man, då, då vill man inte oh. andas. Och då vill man inte andas i näsan, absolut inte. Nej, och man vill inte, inte genom munnen. Nej, för man kan få in det där i munnen. Ja, Luktan. för alltså vet du, alltså Gryne, jag tänkte aldrig på det innan. Men ja. sen såg jag, vad heter det programmet? Eh, eh, det gick när vi var lite mindre, det var tre stycken personer som bodde i ett, en lägenhet. Eh, Rut hette den ena, hon var så ja, ja, lite ja, ja, ja. Och Vivian, ja. vad hette hon? Vivian någonting. Och så var det han som hade en guldfisk. Ja, jag kollade på det här veckan. Ja, men i mm. alla fall. För då, hon, Vivian, hon kunde ju allt om typ matta och sånt där. Mm. Och hon sa det. Att man fick in de partiklarna i munnen. Så efter det har jag haft lite såhär, ja, jag har små ingen... ångest ja. över att så typ gå in på toaletter. Ja, för jag har haft det de senaste typ två åren. Mm. För mm. du har ju gett mig lite mer så, efter att du är typ så här. Nojig över typ handtag, och och du, jag tar inte handtag Du är ju så jävla basilrädd. Ja, min värsta skrik. Och jag har aldrig varit det och sen så bara kommer du dit och sleper Förstår. in. nej men, eh, För jag vet inte vad och mamma säger typ, om det luktar äckligt. Och man, men andas sen om munnen och man bara, jag vill inte ha in dem här. Nej. nej, mamma, du har fel. Typ. Mamma. Kilda man, Just kill the smell. <laughs> ja. Nej men jag kom på en till. Mm. Men det är också mer så en, en, en grej man gör. Mm. Eller jag gjorde det. Nu gör jag inte det längre. Nej. Jag har avvärnit mig. Vi har ju speciella busskort eftersom att vi fortfarande går i skolan. Mm -hmm. Så då blipar man inte korten som alla andra gör utan man visar upp det lite snittsitt för busschauffören. Och så säger man hej, ja. om man är som oss. Så att de ser att man ska åka med. Och då hade jag grej att jag alltid, oberoende liksom av persontid, bla bla bla, allting. Så var jag tvungen att säga, hej hej, jag har ett sånt här. <laughs> Och ni det det så himla det. Nej men det är det. det är det är lite roligt. För att jag var så här, att du vet inte att jag har ett sånt här än att jag har ett annat liksom. Så jag måste ju... Specifikt visa dig att jag kommer kliva på här nu med någonting du inte kanske är van vid vid alla tillfällen. Vet du, Du måste jag ju berätta. Jag var i Stockholm med min mamma och min mormor. Din mormor plankar överallt. Nej, nej, nej, nej. Eller typ. För jag hade glömt mitt sj kort för vi ska åka pendeltåg till Stockholm. Och då hade jag glömt mitt sån här S-kort efter det. Varför heter du olika S och i? Stockholm. Stockholms landstrafik. Vad mm. säger Stockholms järnväg? Är det? Sveriges järnväg? Sveriges järnvägare? Kanske. Ja. <laughs> ja. Och sen, jag vet inte, så skulle jag använda hennes kort för att vi hade lite bråttom så vi kan inte hämta det. Då går mamma och mormor in genom spärren. Så får jag mormors kort. Jag blir kvar där för man kan ju inte blippa det där två gånger på raken. Jag förstår inte den grejen. Jag tänkte på den idag faktiskt på bussen. Mm. Och jag tänkte det är jättekonstigt att man inte så här kan... Eh, använda samma typ busskort två gånger, alltså mm. om man inte mm. har ett skolbusskort utan har ett sånt som man har betalat in pengar på för att man, det är väl klart att man någon gång kommer med sig någon kompis så de kanske inte liksom har ett kort Nej, det är och det känns det jättedumt att de ska behöva betala och att mm. man inte kan liksom använda för på bussar är det ju typ så nästan dubbelt så dyrt känns det som om man betalar på plats mm. alltså i, i oh, gut, ja. Nej och så jag var kvar där på andra sidan och sen andra sidan bron så så så fick mor hon fick, hon mormor gick eh, mot den här där man går ut så smette jag in när den där var öppen så sprang vi om en gud och tydliga, släktmiddagar, dagar vad får vad får du för assos, assist Asso assisterande, associationer ass assisterande Assisterande Asso <laughs> Jag kan det inte alltså, Jag riktigt. har kunnat, jag kan det associationer. associationer. Det var som när jag skulle lära mig att säga masochistisk ma Masochistisk <laughs> <laughs> ja. ja. Jag tycker det är jobbigt att säga något annat som jag tycker Graviditet jag springer han med en med en golfklubba. Det ser ut som det. Jag ska mörda oss. Oh, oh, nej. Oh, det ska vara då. Och upp det är sjukt. Det är ju det. Det är ju stavar jag springer med stavar. Alltså förbis ju var såna på nästa står. Fast sen springer med med Stavan i handen liksom. Ja, men man måste ju ha en golfklubba. In vikten. Mhm. Släktmeddagar. Släktmeddagar. Vad associerar du med det? Eller eh, tårta. Jag känner jag ganska så här bra eller jag känner bra känslor. Ja. För jag har ju lite släkt som bor lite längre bort än vad jag gör. Så då det är ju så här nice att träffas, tycker jag. Så är det med min släkt. Ja. Och det är så här Jag är ju små kusiner, så det är kul att träffa dem när de liksom fortfarande är små. Alltså så, de, ja. så man får något intryck av dem när de är små. Fast de kanske inte kommer ihåg mig själv. Så kan man vara så såhär... Ah, jag kommer ihåg när det var tre. Som typ att min bror, när han var typ tre, så nös han i godiskålen vi hade. Usch. Smidigt. Usch. Nej, för våra släkter är ju, jag har varit med på eh, några dina, träffat din släkt och du har ju träffat min släkt. Ja. Som de bundsförvanter vi är. Mm, bundis och bestis. Bundis och bestis. Eh, och de är väldigt olika. Ja. Eh, jag är ju yngst i min släkt, eller? Och jag är ju inte äldst. Du är mitt, du är bland ja, de Ja, jag är bland de älsta. Jag är tredje äldst. Mm. Men jag är ju, ja men typ lite i mitten. För sen är jag ju små små kusiner. Alltså typ spädbarn. Ja, mm. <laughs> och det Jag fick inte uppleva mig själv som spädbarn tänkte säga. Eh, nej men jag fick ju, ja. Och, eh, och i min släkt är det fart och fläkt från, eh, från start. Ja. Från start till slut. Ja, precis. Och det är eh, fem killar och jag- och jag är yngst. Så är mormor och morfar och mammas två syskon. Och det är, Med respektive. Ja, det, är, det är vilda släppmiddagar. Det är vilt. Det går vilt till. Yes. Mm. Yes. Och jag tänkte på det förra gången. Jag... Fast vi har ju lite olika känns det som också. Mm. För att vi är ju mer att vi träffas när någon fyller år. Mm. Eh, och sen träffar man ju typ så mormor och morfar och så lite oftare. Mm. Eh, eftersom att de bor ganska nära. Medan ni är lite mer så här lite allt och hej och hå. Mm, för jag ja. kan ju, jag brukar ju vara med dig så, typ midsommar mm. och så. Och jag vet inte, min släkt jag, vi har nog inte firat tillsammans jättemycket så, utan det är mer födelsedagar. Ni är med så här vi kör alla högtider och allt. Ja, i alla fall midsommar, det är den, det är den högtiden som räknas för oss. <laughs> som <laughs> ni adopterade en av dem en ja. högtid. Okej. Okay. Nej, men jag, tänkte säga, jag tänkte att jul typ, var den mm. största och så tänkte jag, tänkte jag säga en av minoritetshögtiderna och så tänkte mm. jag att den är inte så liten i Sverige. Nej, den är skitstor. En av lands... Nej. En av världshelis minoriteterna. Typ. För det firas inte i andra länder. Oh. Utan typ i Danmark där de bränner i <laughs> med häxor. Ja, men det är väl med. Okej, okay, ja. Mm. Det är vår valborg. Uh, Fast det är ju deras typ midsommar. Ja, men vår valborg. Ja, fast vi bränner inte häxor. Nej, men vi skulle, ja. Kunna, ja. Vi skulle kunna bränna häxor om vi ville. Eh, jag tänkte på det, för det var lite <laughs> Jag satt ju i din släkt. Mm -hmm. Du lämnade ju mig lite. Ja, men det är klar. <laughs> ja det klarar jag faktiskt. Det, det, det var nice släkt. Eh, ja. Och eh, först att jag ju och pratade med din, eh, med din mormor. Som... Eh, vi pratade om internet och stickning. Jag tycker det är bra samtalsämnen. Ja, Faktiskt. ja men hon, hon, hon söt. Hon, hon, vi var eniga i alla fall om internet. Och eh, bilar pratade vi också lite om. Ja. Ehm, och sen hörde ja jag... Du har tagit körkort någorlunda nyligen så det kanske ja. var på det. Mm. Ehm, sen hörde jag att det, det, det var två män i din släkt. Ja, okej. Okay. De, ja, det, det var en väldigt stel stämning mellan de två. Och jag satt och kändes lite på påvis eller det var så en jättejobbig att få se det för att de stod så här gungade lite fram och tillbaka hopp hopp och bilen går bra <laughs> och jag, bara, jag tycker också det är lite fint. Jag bara, vänta, säg jag trodde inte man sa så. Jag trodde jo. det mer var ja men man säger så tydligen. Mm. Jag var inte där. Jag kan inte konfirmera att det har hänt. Nej. I can neither deny or confirm som man Nej. säger i Amerika. Nej. Ej, det var ja. ja, det var fint. Det ja. var fint. Ja, jag. Med. börjar vi alltid otilja. Jag vet inte, det känns bra. Du mm. känns som att du så här inkorporerar mig i samtalet i på ett svåra bråset. ord. Ja. Mm -hmm. eh, småätning. Ja. Smygätning. Smygätning är jag vet att jag inte talar för mig själv när jag säger att det är svårt att hälla, hålla händerna i fickorna. <laughs> ja, händerna utanför fickorna, för jag bryr mig. Ja, precis. Mm. För man bryr sig om det goda ja. i livet som finns där i kylskåpet eller kaklådan. Liksom. Mm. Det är därför vi, man inte kan vara smal. Hur ser du, hur ser nej, du på det här? Jag Även tänkte nej. på det faktiskt idag. Och den här podden kommer att komma ut eh, mycket senare än vad vi spelade in den så mm -hmm. jag kan vi är lite slata på mamma ja. det var jag som tog dumlen och det var jag som åt upp dina cashewnötter som låg i lådan det var jag Men grejen är den att man börjar så här å nötter ja, men... ja. Mm. ja det här får jag inte äta jag tar vet jag tre mamma ska ha de här men jag tar en halv näve för det är en som står på sig ja Sen går man dit några gånger per dag. Ja. Nej men det här syns ju inte. Jag tar ju bara några stycken. Men, men efter ett tag så är det Flera slet... bäckar små. Mm. Leder till en Flera sjö. fyrar stå. Leder till en trygg hamn. Jag vet inte jag pratar om. <laughs> Nej. det vet jag. <laughs> mm. Men. Det blir bara, då, sen till slut är påsen slut. Och då känner man så här ångest. Jag som bor lite så här, inte precis i centrum av centrum. Mm. Jag känner inte att jag kan så här, springa till butiken och köpa mig, liksom, fylla på gods. Det gör man ju ändå inte liksom. Nej. Nej. Och alltså jag var ju hemsk med det jag var, alltså jag mandelmassa i kylen. Ja. Jag och mamma är likadana. Mm. Vi går ju dit och äter. Och ja och typ så, mandlar. Jag vet inte vad det är. Och, det är och jag mamma har det i sin gröt på morgonen. Och jag är så här, mm, mandlar är gott, ja. typ. Så äter jag kanske typ ett halvt paket. Varför kör man i timtal? Ja. Till jag gillar. Vem gillar att köa? Evelina, vår vän, gillar att köa. Ja. Hon ska alltid vara på konserter. Först. Ja. Hon ska vara där först. Hon ska vara där först helt den vecka innan. Ja. Alltså, ja, ja, så jag vill veta vem som kom på det här fenomenet alltså för att, alltså, jag kan förstå det på typ sommaren mm. när det är varmt och man bara, ah, jag kan hänga med mina vänner. Typ. Ja, men typ, när det så. var Coldplay mm. så hade vi vänner som mm. åkte dit och det, det var sjuktigt trött morgonen efter men jag tänker så här, ah, när på sommaren det är ändå varmt ja, man kan liksom. sitta och, och kan sola, äta ja. typ mm. så här, i värmen. Men har ja, vi, här, då, vi och... också ju på konserter här om veckan, och ja. här om sista, eh, här om sista, här om, här om här, om här, om här om helgen ja, ja. och eh, ska jag... <laughs> förra seklet <laughs> Här om helgens åkte Det var nog några decennium <laughs> okay, här om helgen. Här, var här vi... om helgen så skulle vi gå på konsert Jag och Tilia och vår vän Evelina. Evelina kände, vi åker lite tidigt. Men jag kände också det, för jag kände mm. att det här är viktigt för mig att stå långt fram. Ja, det var tredje gången vi skulle gå på hans konsert. Och Ron Pope. Ron Popes konsert. Och eh, vi kände att vi ska stå fr långt fram. Vi ska och igen. Stå, ja, igen. Och så kommer vi dit till Stockholm. Sämsta dagen att Storstan. vara i Stockholm på. Mm. huvudstaden Och eh, det regnar. Man, så katter och hundar alltså, på riktigt. Katter och hundar flög. Mot våra sköra, sköra huvuden. Mm. Eh, jag om... hade margaretaflätor kan jag säga. Och det är flätor uppe på huvudet. Så jag sprang runt med en jävla luva. Och sen över det hade jag oljerock. Ja. Jag hade, eh, man har inte så mycket kläder på sig när man ska gå på konsert. Eftersom det blir varmt. Ah. Eh, och det är jobbigt att hänga in saker. Men jag hade en tjock jacka. Och eh, tights eh, och en klänning. Så gick vi igenom från... Vi skulle ju också... Vi kände så här Jo men... Får vi orka ta buss eller spårvagn eller tunnelbana till eh, Ja, vi ska Lund i, i på Grönland, som ligger på Djurgården. Så vi tänker, vi går. Vi går vid vattnet. Ja, vi går strandvägen tänkte vi. Det blir man ju varm av. Mm. Icke inte icke Nej, vi var så segat. Vad? Det var bra att vara där. Nej. Och så känns jag. Nej, men vi tar och sätter oss på ett café innan. och så som vanligt så det var en jag... fins gammal dam. Nej, vänta. Det det. Vänta. Evelina trodde att hon hittar bäst. Jag trodde att jag hittar bäst. Och jag kände att jag hänger på den ja, som hittar bäst. Och Evelina tog täten den här gången. Hon ledde oss som froma lam fast fel. Heden, Heden gav, oss gav oss fel. Lika. Till ett av. Tyst nu! Och <laughs> Se som att du är sjuk. Vi går inte strandvägen eftersom det är så blåsigt där. Ja. Eh, för ett väder. Ett, ett kallt ett väder <laughs> kan man inte styra. <laughs> oh, ett kallt väder. Jag ska bli en uppslagsbumper. <laughs> ska vi ta en bumper där du börjar? Nej. Nej, då fortsätter ja, okay. vi. Ja, kör bumper. Vi en. Sen kan du fortsätta. Brumper, brumper, brumper. Tredje nej, gången hit, vi... Det du sa var att Evelina försökte leda oss. Ja, och hon ledde oss mot slottet, tror jag var. Och, ja, just det, för mm. vi var så här vi går till vänster och vi bara, nej jag går till höger. vi ska ha till slottet och du bara, nej. Nej, vi ska inte till slottet. Vi ska bort från slottet. För precis så vi ska gjorde hon... till nordiska. Precis så jag gjorde jag förra gången när vi skulle gå på museum och vara kulturella. Hon tror att hon, hon kan. Ja, hon bara, vi kan gå dit. Så gick vi till helt och i, ba, nej. love... Uh, it's a great driver but a terrible navigator. Oh. It, ju, it, ju, it will just take her two hours longer to get there. Yes. Man får inte... Vad, vad är det där för något? Vad gör det? Man får inte... Är det en cykel? Det är inte en cykel. Är det, det är någonting eldrivet. Det är något eldrivet. Gas kan det vara drivet på. <laughs> vad är det? Vänta, vi måste vänta och se vad det är. Uh -huh. det är, alltid är tyst. Jag är luken lite. Du har ett cykelt. En bisäkring <laughs> att oj, oj, oj, oj! Jag har fått ett här! <laughs> okay. Det är kykelförbud på vintern nu. Kykelförbud <laughs> på poliserna. Ja, oh, shit, det ska bli när det blir stor. Det, det är det vi. Okej. Okay. Ja, Med så yrke. Så, så, jag, så vi. När det, när det är dåligt väder i Sverige, då ska man inte vara i Stockholm, för då är det ännu värre väder där, för det är så jäkla rått och kallt. Och man kan så... inte vara i sitt eget hem, liksom, om man inte bor i Stockholm. Nej. Alltså, så man kan inte typ så duscha eller krypa ner. Nej, Nej precis. Tycka sig på sig själv. då tog jag rollen som hede. Hede. Och... Hede. <laughs> Hedningen var jag, så jag var Säger man inte det? Det är som att jag... Herde! Herde! Herde? Du är herde på heden! Okej, okej. Men, och tidigare vet du, det, var såna, det här är som när jag sa när jag skulle skriva till min vän Hedvig. Vår vän Hedvig. är vän Hedvig. Um, <laughs> sam... Jag skulle skriva Samhet. <laughs> jag trodde det hette S-A-M-H-E-T, Samhet. Samhets? Ja, Samhets. Samhets trodde jag det hette. Ohm ja. mm, så jag skrev Samhet. Samhet Hon tyckte det var ett kul jobba. Va? Det är inte samma. Nej, vet är som sammet. igår när jag skrev purity balls och hon trodde att jag menade något konstiga rengöringsbollar. Renhets. Ja, det ska vi inte prata om Nej. För det lite om. Okej, nu, nu ska jag berätta Jag ja. tog täten. Så kände jag, nu går som in, flockens herde. Nu, nu går jag inåt mot Östermalm Louise hittar på Östermalm Där känner hon sig som mest hemma Nej, men jag hittar uppåt Man går åt ett håll och så kommer man rätt The only way we can go is up Yes, we can go nowhere than, than, than up <laughs> <laughs> Okej okay. I alla fall, så kommer vi till ett Café Vägskär <laughs> Tyst, den kommer sig helt dåligt kände, jo att då, nu så har vi en fika. Jag glädjade oss uppåt och jag vet inte, Stockholm har inte många kaféer. Fast har ju det. Ja vår stad, ja, precis, ja. Med vår stad alltså, om man jämför så har ju vi, alltså, vad ska man säga, kvadratmeter eller, nej, jag vet inte, men alltså, vi har ju mer kafén på liten radie än vad Stockholm har. Om man skulle jämföra liksom, radiemässigt ja, ja, så har vi fler. Om vår stad var lika stor som Stockholm så skulle vi ha typ så här 2000 gånger så många kaféer som Stockholm. Ja, ja typ. Mm. I princip. Men, I släta drag. Ja. Okej, okay. men <laughs> så hittade vi något kafé. Det var, det var ett väldigt konstigt lokal. Och vi var dyngsura och så jäkla frussna. Men så fikade vi något hem. Det var inte hembakt. Nej, det var det inte. Det var något... Det, det var, var, det var det... köptas bröd. Var det? Ja, och det var till och med de där förpackningarna kvar. Ja, okay. inte okej. Okay. Eh, och kaffet var billigt. Den där jäkla... Jag köpte ett vinerbröd. Du skulle säga att du köpte vin och då tänkte jag det var jag inte med om. Nej, jag köpte ett vinerbröd. Ja. Och eh, den kostade... Hur mycket kostade Typ 40 40 spänn. För ett vinebröd. Ja, som inte är hemma Nej, det var en jag åt kanelbulle. Ja, och vi var frusna men det var en... Söt tamt Ja. Som söt tjej. Jag tyckte om hennes händer. De var så där bra, gammelfarmorskrynkliga. Sen gick vi i alla fall mot Grönlund. Ja, och då var det folk där redan mm. som stod i kärn Jag tyckte just... inte om dem. Tyckte du om dem? Jag tror inte jag tänkte på dem. Mm. Nej, du var verkligen lite borta. Jag var lite så här... Jag, jag gjorde charade och grej. Jag jag var... Och jag var så här... <laughs> I don't like jag kände mig lite så här... Mm, mean Girls kände jag mig så Ja men det var pissigt väder. Det var slask och det var regn Och det var iskallt Och vi satt där Det var ju precis också vid vattnet Ja och det var jätte... ja, vi satt där typ tre timmar Och sen tog det en timme för mig Minst att tina upp När vi var inomhus Du var som en fiskpinne Som inte ville tina mm. I stekpannan Det mm, var jag. Den envise Envetna jäken Blackan. Ja. Yeah. Så jag förstår inte varför grejerna är... hur vilken låg utläggning det blev om att köa. Vad är grejen med kö? Ja. Alltså köa fattar jag. Jag förstår kösystem. Mm. Men jag förstår inte varför köa dagar i sträck. Varför vi gör det? Nej. Nej. Nej det är konstigt flockbeteende som mm. jag. Mm. Jag har aldrig sett en häst som har köat i dagar för att få hö, liksom. Och det är en mat. Det skulle jag köa för. Ja, Det gör jag redan. Nej men kö Ska vi Vi avskaffar den trenden tycker ja, jag Ja och vi ja, eller hur? Vi, avskaffa... okay. borde... vi har ett tips till er som lyssnar Avskaffa Avskaffa avskaffa Det ni inte tycker om ja Och då ska jag avskaffa Folk som cyklar I Eljusspår För det får man inte Men det har jag gjort flera gånger Men det får man inte varför får inte jag det här Olagligt ja. Det är ju bra att vi är här och Ja har lagen på. Jag ska avskaffa Om du säger monarkin mm. Så död, Så avskaffar jag dig <laughs> det är Jag ska avskaffa patriarkatet Till nästa vecka Ja då säger vi så mm. Avskaffa det ni inte gillar Så åker vi till Coop forum Och köper chips och köper Chirredir. Chirredir. du. Kyrredir. Kyrredir. då? Nej. Hon det. Vad jag? Jag, tror det var jag? Jag tror det. Vad gör du? Vad gör du? Shit jag vill gråta nu du? så här, när man Vad gör du? Vad vecka du? <skratt> ja men typ du? när man letade sin mamma på Vad gör du? Vad gör du? man gör du? Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Vad Shit, alltså mitt hjärta. <laughs> det var att det var din rumpa som skrämde oss. Va? Ja, du måste jag ha satt dig på nycklarna. Nej, där. jag höll i den. Fast jag tryckte inte. Din hand skrämde oss. Maghanden. Aj, <laughs> ah, ja. Det var din rumpa som skrämde oss. <laughs> eh, ha det bra till nästa gång. Avskaffa jag... det ni vill. Vi ses när vi ses så vi hörs när vi hörs. Kram, kram, hejdå. Hej, With the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you.